سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي عمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وهي ذوكم اصاروا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ دریم باب دا غشپو غخطاباتنا شرو among daweelu che padibab ki inkaruhum min al awamer wa ihtiyanuhum ala کمو حکومت جدی لشیو جدا کارو کوي دا غین انکار کولو او د کوم سوزن جدی منشیو نو هغه باندې لګیاو دا خلاف کول اغامل کولو الله احکام مخه ذکر کل یو چې عبادت بدایو الله کوي د بلچا بنه کوي نذید الله ذات فرخدو او بلچہ الیرا مدد چویل شروع کل الله اور دوی یوبل بد پر خپل کورون ننو باسی نذ یوبل د خپل کورون استل شروع کل الله اور ت ویلو چ تاسو با ویننه ته وای عام شروع اللهولو غمنا کړیو چې تاسو به د موروبلار سره احسان کوئ نو د موروبلار خلاف ورزي شروعو کا خپل خپلوانو سره په تعلق ساتئ نو هغه سره دښمنی شروعو کا د اعتمادانو په خیال ساتئ نو دا غي په مال قبضه شروعو کا د غریبانانو په خیال ساتئ نو هغه د خپل خیرات نو و ال س پخې خبرې کوئ نو د کنځې بې راې او نارواشو شو رو روکل الله پابندې د منزه کوه نو د د اوزګالو کارو کهلو او ذکات نه کارو کو نو الله اوسممه تولله الا کلیلهمن کوم دیر لک کسانو چېغی دا خبره او او اکثرو د د خلافوکوو اوس نننی سب کې. سم انتم ها اولائے اللہ رب العزت فرمائی تاسو دغه قسان وئی چې تک تلون انفسکم یوب الموجلو په جائے زبان دی و تخرجون فریقا منکم او تاسو استے او ڈلس تاسو نا من دیارہم داغی دکورون نا پا ظلم او زیادی بانے لکا تاسو سکو رئی زمون ملکي قبضه ګور وبي دو درې ټوبګمار ورسري مې په خپل عزت سګاري نه د بل په عزت سګاري چوغوري او سړېل کمزورې ده نو باخ پیود را بې او کور به خالی کی مخپل ګور کې بیان شي په دې کې ده نو ولې کور نه دغسي وباسي مشغوره تمه اجدي ا کور دغسي تعالی به تم مشغوره شي باغزی نکړه یو سي جيره د ظالمانو خلک دي زمو سره د جګړې طاقت نشته چې دا کړه د کور او باسي نو کله دیوال غرزولې کله ور غرزولې کله کډې کې مات کړې اخر دا چې باغزی باندې قبضه دا د بن اسرایل هغه خاصلته به کې پر دې حق لاندې کول نو الله وي تخریجو نفریکه منکو من دیارهم تاسو اوردل کورون نو باسي تو ظاهرون علیهم امداد کوئی تاسو خلاف دا غی بالعسم والعضوان پاکولو دا گناو زیادی اسم حر گنا کاغا وڑا دا و کاغا دا عضوان ظلم زیادی جبر و ایاتو کم تفادوهم او قراش اس تاسو تکیدیان تا نو تاسو دا غیین فیدیو آخ لئی و هو محرمون علیکم اخراجوهم او پتاسو بانده دا اغای وستل دا حرام دی واقع دا سوا چی فیدیا دا ایسنگ دا اغستا او چان اغستا پا یمن کې دو ترون پات دو کسان پاتی که دل تر او رارا دی تر خوب بولی دو چی یمن که ڈیم ده او غر اوش دو او دا تول که لی نجسار را پاسه ده لیدې مخبل بيستره بوګر ده چې اسنه را ډم پر, پر استیاره وشلېږي را روان شوی نو سره ورارو هغه خبر دا خبره ورې دا نیکه کج زم سرزم نو هغه هم سره را روان شو یثرب چې اوس مدینه منوره ده د دین نو مخه یثربو قران کې مردو یا اهل یثرب او مدینه والو اغی دوال رال او دی یسراب کی آباد شو د یونمو اوس د تر او د ورارونو میو خضرج دا دوال د یمن رالل هجرت یو کو چې زمو په کلی سیلاب راتلواله به موږ له سپادیکیږي نه دوال سو د مخ پیو نوراش جوندی خو په شو نورالل بی یسراب کی آباد شو اوس او خضرج د نبی علیہ السلام دا بیست او د مدینه دا تلونا تقریبا دری سوکال مخ که دری کبیلی دا یهود و نور رالی او دی سرخواک عباد شوي بنو کنیکا بنو کوریزا او بنو نزیر دو مخکې که اوس اوز دا غخپل لوی خاندان جور شویده که دری دری نیم تیر شو او د خزرج دا, دا ترخپل خاندانو دا اورارخپل خاندانو نو یوت اوسوی یوت خضراجوی او دری کبیدی نوری آبادشوی بنو کنیکا بنو کوریزا او بنو نزیر نو چونکی دا بنو کنیکا بنو کوریزا او بنو نزیر دا تعلیمی افتا خلقو او اوسو خضراج امیانو اوسو خضراج امیانو نو آقای دل تاکی پتا غزه او مدرسه جوڑا کا بیت المدارس میوردوی او پاغي کې به درس کولو د خپل دین پرچار به کولو قاضيانو موليانو پیرانو نو اوس او حضرات عوامو نو دای هغه به روان شو هغه بنو قریزا بنو نذیر او بو بنو کنهکا داغه پیران مریدان چې کومه به سر روان شو د دې خاندارانو مخبل مېز کې جګړې کې دې بخوا اوس غو مخلیجه غړی دی یا دا فیسبوک ژه غړی دی یا دا موبایل ژه غړی دی په خوا بسمه جګړه کیدی میدان تبو وتل نو یو خان خاندان چې زورور بشو نه دی بل نه به قانوني ول کې دی ان به کل ځان سره نو هغه غلامانو دا غي نوکری به کول به راځته شو نو دا اوس او خزرج ممز کی جګړه رات لا دتر او دا یو عرب امز خاندان ومز کی نو دیږي به د یو طرف نباکی دیان شو د بل طرف نباکی دیان شو چونکی محکمه خو بنو قریزا بنو نیکا او بنو نظر سره و نو دایوال ته لاړل اغه یورتوی چې کیدیان مون بریدو او تورات کې دا مسله ده چې کیدی پرې دین او هغه به فیدې ورګی ټیکس ورګی نو ته دومره درحمیرالا دومره اشرفیراالا دومره دینارونو राणा داغه وخت کوم سک سک قارای جو الوقته ځکه هغه به مې پیسې راړي مثال په تور سلد اشرفي یا زر دینارا نو دیمو لیانو ودا یې شي له کومې پیسې ويداغې نه پټې کیې نيوي پیسې لاکه په سل به راوړي نه 50 بهجیب کوو چوني او 50 به لور لورکی ودا د ځکا کېدې د افریزا نو قرآن هغه له اشاره کوي چې دا پیسې د اصل تاسو له حرام تاسو نه ځي هو محرممون ععلیکم اخراج په تاسو حراو د د ست ددي اومنونه به بعض کتاب آیا تاسو ایمان سا به بعضې کتاب باندې چې میټ میټ میری او کل و ل چې ستا کم خوښه ده بسغستا ده او چې کمستا ستا نه ده لکه یو سړی یا زماقر ک ډی خوښې کم یاد دی؟ یا ایواللزین آمنو لا تقرف الصلاح او ایمانوالو مستمونیز دیکھئے گئے بس چی دا مست پکنے ہوئے نو دیرا بخوا نا سے برطاوئی چی آگے بی پڑ آل تالاوئی و انتم سو کارا چی حالت که نو مستمونیز دیکھئے گئے دا نیدیویر چیسی مزمک کوا نگایو مولا خطر ایمان او نیم حکیم خطر جان چی نیم مولای نو دا اگه ایمان خطر رای او جنیم حکیمی هغه هغه بیا تعالی غلط دواې درکې مړ وړي کی نو قران ولي فتومنون بباذل کتاب وبباذ کتاب باندې ایمان ساتي وتکفرون بباذ او انکار کوي په باذو فما جزاؤ لو بسد سزا من دغه چا يفعل ذلك چ کی ذکر یعنی د کې دې نه فدی اخلي نيم قرئ لي ما خبره مني ني من مني منكم استا سنا الا داي سزا دا مگر داي سزا خزي في الحياه الدنيا جدي برسواي بجوند دنیا کی دنیا کې به د رسواي ذلیل وي وی ويوم القيامه او برز د قیامت باندې يردون الى اشد العذاب واپس پکړې شي دي سخ عذاب تا دنیای کې ورسواي او ته وګورې دنیا کې دیندار سره دی داغه مخته وګوره اماندار د دوګنداري وګوره او چې بې ایماني هغه ته بیا وګوره قران او سیما هم فی اوجوهم من اثر السجود د مسلمان په شکل کې به دا الله د وحدانیت داغه د دا سجدي کولو اثر موجود دی د د شکل چې د ګوري سودانیان افریقی والا اغه تکتوری خو د ایمان د وjene اغه توروالي کی خایسي حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی او درنګ تورو خو ایمان بګه مضبوط وو نو ابو لهب ډیر خیستا وو نو څه چلو د نبی رسولم ترو دا موایا چې زمما پلار کم دے اغه پیر دے نو گنی ز خسب خص... زبده پیر سی زما نو زمما اوچته مرتبہ بدا یا زه سیدیما مونږ احترام کوو د آل رسول صلی الله علیه و علی وسلم خو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم خپل آل شاته ویلی دي ای صرف سید دی ویلی دي نه هر یو فرزګار انسان دغه نبی رسول الله عالم له خاندان دي او هر یونه کې نکمل انسان د الله د نبی وارث دی زګا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یا نور انبیای او هغه دولت نه لري خو دی بلکې قران او سنت یې لري خو دی دین یې لري خو دی نو چا چې دین د تعهداریو کا نو دغه پیغمبر وارث دی لکه علما د پیغمبران وارثان دي ولی چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه کمیشن چې هغه رسل دی امت د لري خو دی علماء لګی دی هغه اواز خلکو ترسي یعنی دا هغه اواز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مختلف او مختلفو جيبو کېږي مختانې بوختو کېږي پنجابانه پنجابوي کېږي اردو خواني اردو کېږي او عربانه پاراوي کېږي دا هغه یو چراجی ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا نن سوار والسوقاله مخ کې اقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مکی په چوک کې والو ان دن دنیا کوي دا عالم دا خلیه نروزی نو دا عواز دا مصطفی صلی الله علیہ وسلم ده. نو چاچی دین پڑ کو نو اغره دی شوه ده. تا سوکو رئی پخواه مونچ وارو وارو، او زمان دا سیاد لکه دا سات. زمان پا دیکی لیکی یو جنازګام نوا. اوس خود و خود فضل لی. بازار لا رکی زان لده و تانو لا رکی زان جبر کی زان لده و شگعی کی زان لدا. سره ای کزان په خو په ټوله جنازي اکثر په ګراوند کې کې دی. د ګراوند کې دیوال مې والنو یوک نمبر پرایمری سکولو او باقی دا ګراوند کولا او هغه سرګه کمال خانه و دې کې په جنازي کې دي او تیکشین کول و په کې زه بابا خپل لیکسر اکثر د جنازي لا د جنازه بو او اکثر جنازي و ماجی کور زګو استادې <سلام> ودا سیونه چې بوخ سره او لس بجې او توب بجې نه وایي جنازه وشي کس مطلب به بل د خبرولو دا کېل نو به خلک راتللو به به مړې کاتو به به سان دیوالی نماز ګرموس به جنازه و جنازه به وشو نو دا موليان و راځم شو مړې بم پروت وو وسره به چې کم دې د ګولې بورای وا ا صابون به پیټای وا چواری به وي او دکینی کسبیان چې ګمو نو یو په پیټه پر او غکل وا ا یو بچواري راغستې وي او بلبا ګول راغستې وا نو موټه به ډا او خلک بوله جوړي دا شنو وا باغی کې بوله اول بوله ګول وا جوړه بیا په صابون جا کیفه ګول کې کې خدا بیا به ول پاسه بچواري وا ټول خلک پولیس کې او تر لور روان شو ا دم اسکات ته په دې مړه مخاله کې الان کې دا شریعت کې نشته موږ اسکات منکر نیو خسکات سی شده اوی اول خود آگه مقصد زان پوه چې چه روجی دی اصرینه فرضی منزونه روجه کزاشوی شوی فرضی منزونه او روجه دی کزاشوی تعداد معلوم دی فرضی روجه دی ما باید خورن دی منزونه دی شوی دی بده بیماره بحالت که او د مرشو خود تعداد معلوم دی نو داگه مناسب فیدی اروالا داگه مناسبو فیدی اروالا مقبره ته اوله ضرورت نشتا بستا محله کې کم سړې غریب دیغه ته یا یاته تازیه ته کم قص راځي نو تا تخکاری چې دا غریب دی نو دا یې نه پیسې اغله ورکا نو موږ مقبره ته ورو الکو دا دسو غتر والا او نه ور والا چې خلګو لبطولږي بلار بس اسقات وېشل دي نو غریب لا لس لس روبه ورکه چې شخص یې دی لوټنه الکو افلانې مرشه یې د لس روبه اسقات ملوړو دا دین دی دا دین بور خاندار دا خسر په حياتي دنیا نه غمو لا بناستي الله ورته دمر له یو مردا او دغه صابون په ټای د لپاره دین خرسي دغه ګوړي دا کلو ګوړي د لپاره دین خرسي او دغه لب جوارو د لپاره جګمد دین خرسي او سره کته کړي او خطبه چې وای دا تاسو فرض دي تاسو ځانځي کې نه اوسم په بازي علاقو کې شته دا مال کليلا کتاوله په قرون روبيخي نو دا دا له غو نه ډیر له بل له بر خدای کثیره په لوی اٹه گئی د په اوس نوو ګوړسای د اٹکی خدای سره کې او ګلمړی کور ور سره کې کله خدای سره کې او کافری او ګلمړی کور ور سره کې نو ظالمی او ستو دوه کې کمی او بغم فاحشاه په ډیر لوی زور ما ماتاله در بخلی نو دل یو بغ نو دې بلا اسکی دي وای ما قبول کړل دی دې دل یو دې بل له مخه ما تعال در بخلی هغه بلا اسکی ما قبول کړل په دې غریزو لا په دې سواد کې او کاسو هغه دم کزبیل چې دا تاسو کوچی الګه ته دا قران دی موریان لوړی ورکی وځي چې کله دې جنازه وکي کی او کېږي دا قران راولم یو له مخې لكم جو دا قران چې دا سړی مرده نو هغه وی چې او زموږ دا قران چې دا سړی مرده که په ما دي یقین نه دی بلې ورکه انو یذل او مها نو دی پلاس کیږي او ماته د قران ویش را سره مرده کپمات یقین نین دي بل نو چې لاس واړ یو ګرځي دا سی وې ځخال کوله او چت کوي او سازانو قسمه خور نو مولا د ادم د خنداشو دا ولی د دنیا د بارخز جون فی دنیا رسوایی او شرمندگی بجوند دنیا کی او نبی صلی الله علیه وسلم پزما کولاړ دی ادب ولرالی چا زیڑا خانتارا اوڑی چا سمین خانتارا اوڑی جانماز اوستاز لواچه علاکه دیس سجده لگئی نو باغې بودری گی نو بیا ساده ریزان لجو وکڑی نو نبرک بروگی او دکا پینزه پاوڑا ٹوٹای سیوا خونی او جانماز پینزه پاوڑی یو گز او یو لیش پیدا پاس یاکی پینزه لیش تا تو اوستازی جانمازی نو مالدار سڑے خانتاراڑی او غری د جوړې جوړې نو دا دا مکه لمه نه یې اړای روزته سپی نه دا ولې دا خپل په جن ما زو کې ملاو شي کنه اغه نبی رسول الله پر مکه ولاړ د ته نه به تر نبی رسول او زمون په علاقې په پیام لا جن ما زونه په دشه دوی لاګه ګلاري د سم جن نماز داموز لکی د دا استادان لور کوي هغه یو سم تجارت دی او استاد دیور کې استاد والیت دکاندار باندې بیا کې بل بل کاکمړي بیا حسن رادیو ساجی لوي واچي استادی روزانه نغدا یې دا ده الله ده حبیب صلى الله عليه وسلم طریقے پور خند خزيون في الحياه الدنيا رسواي بجوند د دنيا کې ويوم القيامه پرز د قیامت باندې الله ويردونا الى شدد العذاب واپس وځي شخزاب ته وامل الله بغافل او نه دي الله به خبره اما تاملون اغه عمل چتکه کچره ته چې ما پټي او مال کو څوک نه لري خبر نو الله کو خبر ده کنه انه علیم بذات الصدور ساسی نه کېږه کوم خبره تیری ګلله په پوهه لکه وسره روزه کې غسلخانه کې لام دي او بمبیل خپلونی سی وبوس کو شکر ده خدای چې لیدم نو الله هولې دی کنه یا مثال په تور باندې دکان کې ناشته یا پټی تلای شي ځان سره دی یو او ځان سر سپر بسکټ یو سی ها په ټی کې ارهارو کے ګرمای کې ظالم روزه وکړي او یا لگ چاونی لی ما خواهم رو جمع دی که رو نمک که تکڑا ناستی تب بھائی اینده دو نیوالی دو رو جیوی نو اللہ وماللہ بغافل اللہ نا خابر دے ندے دعا غاملنا چه داسوی که ہوئی اوخواست که دالکان دیر کئی اولائک اللذین دعا کسان دی اشتر والحیات الدنیا چه ورکڑ جند دنیا بالآخرت دی پا آخرت کی دنیا دے درجی ورکڑ فلا يخفف عنهم العذاب نصبګ باندې کړي شي کم باندې کړي شي د دین عذاب ولا هم ينصرون او نه به سره امداد وکړي شي چې د الله د عزمه اخلاص کی دې زه پوری درم ختم شو او په دې کې دوه خبره ذکر کې انکار د الله د حکمونو نه اورادل په امان شو ځنو باندې بیا ګوره ثم انتم هاؤلاء بیا تاسو دغه کسان تقتلونا تقطلوونه انفسه کوم چې وجل مو یو بل خپلو خپلوانو لړ تو خریجوونه او اباسل تاسو فریق یو ډله من کوم من دیارې هم دغې د کوروونه تو ظاهرونا لم. امداد کوي تاسو خلاف داوی بالاسمه پکولو دا ګنا او العدوان او دا زیاتی او دا ګنا باندې امداس نه لګی او سره ده هغه اس لګی د ډش لګی او ترازی غلط طریقه خله تاسو سره ګنا کې شامل شو یو سره ده هغه جواری کوي نو تور تو دا باه جواری د بار لار سمې نو سمجه د نیکې کوونکې او دنيکی خون کے دوڑا برابر دی ثواب کی دکسی گناہ خون کے گناہ خون کے دوڑا برابر دی دیو سری لیو دا گناو کا مڑ دا معمولی خبر دا بالاسم والعدوان پکول دا گناو دا زیادتی وایاتوکم اسارا او گجر تراشی تاسو لکی دیان نوتفادوم تاسو داغین فی دیاخ لئی پیسی اخلی او پرے دی گئی او محرم علیکم او دا حرام حال دا د چې دا حرامدي به تاسو ا خراج هم وتل ددي د جلیل نام د بصبح با دی او پهؤمنونه بهې بعضل کتابې آیا تاسو کوئی په بعضی کتاب و تک فرونه او انکار کار کوی په بعضی کتابو فماذا او نو بس من دغ چا یفالو ظ کا چې او کې کار إلا خزي في الحياة الدنيا مگر رسوایی بجوند دنیا کې او یوم القيامة او پرز د قیامت باندې يردونا الى اشد العذاب واپس وګرځيږي غسه خذاب ته ومن له او نذ الله بغافل بخبرا ام تعملون دا هغه من نه داسوي کوي اولئک الذین دا هغه کساندي اشتروا الحياه الدنيا جغړه کړي جون د دنیا بل اخرتي په مقابل د اخرت کې فلا يخففوا انهم العذاب نو شپه باندې کړي شي کم باندې کړي شي دین عذاب ولا هم ينصرون او به دي سره امداد وکړي واه ورو دا ونالا. زمون یو مګه د زیشان نهے پلارو فچ پاکستان کې دوه اودو ک چې اللله مفرت کامل ل نصفف کې الله پهونه اونو داف کللم راا الله بجانت کے وال الله مقامور کې والله دا او پمن دګام للی سبرور کې الله زمون د ټول نه رای شي اللله زمون د ټولو گنا معاف کې اللله زممو وگونا اون د اف قلم رااکې الله موستا بندگانی او الله غناګاریو الله زمون خپل ځان وسنیشته الله زمون عمل دوم رنه چې پاغي مونته نظام خلاص کو الله ته خپل مهرباني به مونږو کې الله ته مونته حق او لال او رزق نصیب کې الله جون د سنت او موافق نصیب کې الله اخرت کې زمونږه اختتام پدې کلمه باندې وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ